Бачивши, як щось навалюється на нього. Феннер був зверху. Від сильного удару при зіткненні голова Фенера закропілася, і кілька секунд він був змушений лежати непорожньо. Коли влетів вниз, револьвер вислизнув йому з руки її, спробував встати на каліта, відчув раптовий біль у долях. Кубинець лежав нерухомо. Феннер обережно звівся на ноги і копнув його. Неприродний кут нахило голови, підтвердив, він скрутив кубинцеві шию. Ставши навколішки, Фенер обшукав кишені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 Почувши окроки, вона смикнулась, наче перед тим спала. Чому не пішла додому? коротко запитав феннер. Пола показала на телефон. Вона може щобиті подзвонити. Феннер натомлено присів у крісло поруч з нею. Пола почала, диви, вибач, я проїхали, сказав Фенер, поплескавши її по руці. Ти була права. Події розвивались наступним чином.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 Пола уважно його прочитала. Трохи зблідла, однак загалом залишилась спокійною. Ки-Вест перепитала. Фенер невесело посміхнувся. То що тобі спадає на думку? Дівчина замислилась. Ця дамочка хотіла розшукати свою сестру, продовжив Фенер. Вона сказала, що знає, де та. Чому не згадала про ки Знаєш, Крихівко, усе це виглядає як наживка. Щось тут не так.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 Але полегше з ним, бо характер в нього ще той. Як і в мене, похмуро вставив фенер. Розкажи йому про мене. Скажи, що Дейф Рос прибуде найближчим рейсом і йому потрібні деякі поради. Відрекомендуй мене як слід. Я скажу Полі, щоб вислала тобі чек на 500 баксів за турботи.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 Розділ другий. Фенер прилетів у Ківест о 9 ранку. Поселившись у найближчому готелі, він прийняв холодний душ і ліг подрімати. Його заклусало розмірене дзижчання електричного вентилятора над головою. Устиг подрімати години-дві, коли його розбудив телефон.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 Водій сказав, ось ваша адреса, босса. Фенер знову випхав ноги в черевики і ледве зміг протиснути спітнілу руку в кишеню штанів, щоб дістати гроші. Давши водієві 25 центів, вийшов з машини. Крамничка була дуже хайною, а вікна так і сяяли чистотою. У правному кутку вітрини красувалась невеличка білосніжна труна. Тлом вітрини були важкі чорні портьєри. Пригломшений Фенер подумав, що труна виглядає якось дуже самотньо. Він прочитав на табличці, що стояла на маленькій підставці поруч із труною, напис «Чи дозволите ви нам подбати про ваших найдорожчих, якщо Господь забере їх собі?» Фенер подумав, що це зроблено з неабияким смаком.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 Фенер запережливо хитнув головою. Наразі нічого, я просто цікавився. Вона спантелично глянула на нього, а Фенер продовжив. Нейтінгел у себе? То ви хочете зустрітися з ним? Саме цього бажаю, Китю. Скажи йому, що до нього прийшов Рос. Вона відповіла. Піду погляну, але він зараз дуже зайнятий». Коли вона зникла за портьєрами, фенер провів його її поглядом і подумав, що форми блондинки вельми спокусливі. Замить вона повернулася і запросила його пройти. Він пішов слідом за нею і вони піднялись гвинтовими сходами. Йому сподобався аромати і парфумів, про що відразу ж їй сказав –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 «Сиди», – сказала вона, підходячи ближче. «Я просто хочу з тобою поговорити». Феннер знову всівся в крісло. «То як тебе звати?» – крихітко запитав він, намит заспокоївшись. «Робінс», – відповіла. «Але мене тут всі називають Керлі, тобто Кучерик». «Гарне ім'я, – зауважив Феннер, – що ти хотіла?» Блондинка вместилась у крісло до Феннера. Він міг бачити її голі стегна, вищі панчихи, думав, що в неї при чудові ноги.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 Розледів ковані залізні поручя. Я і сам тепер це бачу. Кабіна зупинилася, і вони ввійшли в ліфт. Найтінгел натиснув кнопку з цифрою 5. Говоритиму я, сказав Найтінгел, коли ліфт зупинився на п'ятому поверсі. Можливо, тобі нічого і не запропонують, але спробую. Щось, буркнувши, фенер підійшов, пішов коридором слід за Натінгел. Той зупинився.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 це Рос із Нью-Йорка. Кроті його знає, з ним усе гаразд. І повернувся до Фенера. Познайомціся, це Роджер. Фенер холодно посміхнувся роджерові. Той чомусь не дуже сподобався йому. Реджер без будь-яких емоцій сказав. Дуже радий надовго до нас. Фенер крутнув рукою запитав. Цих хлопців ну що, просто для декорації? Очі Реджера смикнулися. Я запитав, чи надовго ви в нашій краї? Повторив він.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 Найтінгел заявив, «Я такого не потерплю. Якщо приводжу сюди друга, то очікую, що ви поставитесь до нього відповідно. Інакше мені доведеться взяти з декого із вас мірки для своїх першокласних ящичків». Фен розсміявся. «Оце так сервіс. Два в одному. Спочатку вбиваєте, а потім ховаєте». Найтінгел сховав револьвер і всі інші розслабились. Рейджер ссилувано посміхнувся,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 Нулен був смагляли чоловіком середніх літ, з промовистим черевцем, подвійним підборіддям і гачкуватим носом. Очі мав не проникні ні добрі. Він глипнув на фенера, а потім на жінку. Хто це? рявкнув. Жінка смикнулась, кліпнувши очима.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 – запитав похмуро. Фенер нахилився до нього, об перший спустив. – Хочу закріпитись в цьому районі. І вже зустрічався з Карлосом. – Він мені не підійшов. Ти наступний в моєму списку. А то ще тут. Звідки ти – Звідкилятий запитав Нулин. – Відкроті. Нулин уважно розглянув свої брудні нігті. Отже, Карлос не захотів скористатись своїми послугами. Чому? Його голосі чули скепкування.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 І не відривав погляду від скатертини, аж поки ефіціантка принесла замовлення. Коли та пішла, нарешті висловився. «А своєю поведінкою ти мені все усклатнюєш». Фенер поклав ножа з біделкою на стіли і посміхнувся до чоловічка. «А ти мені подобаєшся. Поки що ти тут єдиний, хто простягнув руку допомоги. Перенагодів і віддячу тобі тим самим».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 Вилився він. Що за бісове місто? Коли ви, ви врешті пообідали? Феннер відсунув стілець та звівся на ноги. А раз приятелі, любіць він. Якось днями заглянув до тебе. Якось днями ми могли б поговорити. Найтінгел сказав це з надією в голосі. Феннер зляв капелюха і пригладив волосся. Ох, ну, не знаю, не знаю, відповів туманно. Потім кивнув на прощання чоловічку і вийшов у хол готелю. Клер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 Феннер впізнав Реоліджера та Мінера, а третій був йому незнайомий. Вони стрімко піднялись сходами готелю і похмуро роззирнулись. Рейджер майже миттєво впізнав Феннера, швидко підійшов. Феннер звів на нього погляд і кивнув. «Хотіли поговорити з кимось із адміністрації?» Клейк щойно вийшов. Рейджер сказав, «Карлос хоче тебе бачити. Ходімо». Феннер заперечив, «А, то спекотно».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 Через годину фенер, Карлос, Рейджер і Баксі зайшли в припортову кав'ярню. Вона була переповнена, і, коли четверо зникли за заглухо завішеними дверима в глибині зали, відвідувачі провели їх зацікавленими поглядами. Фенер помітив, що баксі ставиться до нього майже дружньо. Він був невисокий, коренастий, схильний до повноти з веснянкуватим обличчям, зеленкуватими очима, що іскрились веселищами, і товстими, мов сардельки губами.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 Постягав шматини, і Фенерові перехопило дух, бо всі пальці китайця були лише з окривавленими обрубками. Фенер стихо видихнув. «Боже мій!» Карлус поглянув його напрямку. «Підійди сюди», – сказав. «Хочу, щоб ти це побачив». «Мені звідси добре видно», – відповів Фенер, як умова спокійніше. Карлус встанув плечима. Він узяв предмет, який витягнув шухляди, і прилаштував його до обрубка пальця китайця.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 Коли лист був готовий, китаєць відкинувся в кріслі, к волос, надламаним голосом просто гнав. Заберіть, заберіть, заберіть! Дівчина все ще стискала його пальці. Карл сказав дуже м'яко. Звісно ж, заберу. Не треба бути таким упертим, никчемним та дурним. І поклав руку на гвинт баранець, а потім різко смикнув його. Фенер відчув, як всередині нього все похололо, і відвів погляд. Китайсь, пронизливо скрикнувши, повалився на підлогу.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 Федер нахмурився, то ти хочеш сказати, що китайці платять тобі по 500 доларів, щоб дістатися сюди, а потім ти їх ще туди продаєш, Карл скивнув. Саме так підтвердив. Подвійна оборудка і дуже прибуткова. Цього тижня я переправив 5 чинків, навіть з урахуванням усіх витрат заробив на цьому приблизно 30 штук. Це приголомшло фенора, і він не стримав емоцій. Але чому ж біса китайці не скаржаться, що з ними не так? Ага, як вони можуть скаржитись? Вони взагалі не мають права перебувати тут. Не можуть піти в поліцію, бо це для них означатиме в'язницю і депортацію. Ми розміщуємо їх по узбережжю і даємо шматок хліба. На них можна натрапити всюди. Вони працюють на мийках, в барах, в ресторанах, пральнях пралях, скрізь. А чому б ти не хотів, щоб старий написав ту листа? Карлос пильно глянув на нього. Я і так багато тобі розповів. Еш...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 Пеннер захвилювався, бо вже знав, хто це. Дуже великою виявилась подібність. То була без сумніву сестра Меріан Баксі також її помітив.